Laisse-moi t'aimer toute une nuit Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage Oh, oh, oh Veux-tu Show. Sure. Sure. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, והתוכנית מוקדשת היום כולה למייק <maiic> ברנדט, <-brandt> כי uh, בסוף השבוע הזה יצוין חמישים שנה למותו, חמישים שנה כבר למותו של אדם uh, מוכשר מאוד שמת קצת אחרי יום הולדתו ה-28. Uh, יוני בגן פה והביא לנו... תקליטים, כולל ההדפסה הישראלית של הלהיט הראשון שלו לצמואת אמה, תני לי לאהוב אותך. ותראו, יש לי פה צילום של אה, אה, המצעד הצרפתי בסוף אה, מאי 70', ותראו איזה הישג יפה. במקום הראשון לצמואת אמה, מייק ברנד, במקום השני, ריקה זרעי. עם שיר שיר שנקרא בלאפ אפה שאף אחד לא זוכר אותו היום, כן? אבל את השיר הזה של, של מייק כולנו זוכרים ואוהבים. ואני רוצה להתחיל דווקא מהסטוף. זה עצוב. ביום שישי, 25 באפריל 1975, קצת אחרי 11 בבוקר, מייק ברנד נפל ממרפסת... הקומה השישית בבית uh, ברובע ה-16 ונהרג. זמן קצר לאחר מכן תחנות הרדיו בצרפת דיווחו על הטרגדיה, החלו לשדר ברצף את uh, הלהיטים שלו, כעבור שעות אחדות שנקראו לזהות את הגופה באופן רשמי, סימון וינטראוב, שהיה המגן שלו, ואלאנק ריאף, נפיק התקליטים שלו, אגב שניהם כבר אינם בין החיים. אולי מצער, אולי בנסיבות אחרות, לא יודע. הגופה הוסעה לבית הכנסת הגדול של פריז, שערבה ברחובות פריז, ועשרות אלפים חיכו על המדרכות להיפרד ממנו. אומנים צרפתים רבים השתתפו בטקס האשכבה. יומיים לאחר מכן טס הארון. לישראל, מייק ברנדס, משה מיכאל ברנדס, בשמו, בש, בתעודת הלידה שלו, נקבר בבית העלין בחיפה, ולעיתון ציין שכמעט ולא נכחו אומנים ישראלים בהלוויה לחלוק לו את הכבוד האחרון. זה היה הסוף, אבל זה לא היה הסוף. כי חמישים שנה אחרי, השם של מייק עדיין... מושמעים ופופולרי מאוד וזה עצוב. טרומנה. טרגי אבל כן. אנחנו נמשיך במכינה כרונולוגית בלהיט השני הגדול של מייק ברנדט, אחרי uh, לשמאת אמן. זה שיר שמייק שר בתחרות הגרנד פרי, הפרס הגדול של רדיו לוקסנבורג, וזה נקרא אבל בתוך האור הנה זה בא. לומבריתו סמונטו, איתו נקו, איתו דז'ה ביה בלישור, אי שבועה תונטזייר, אין אלאם ענבו. דון ללמייר, סטו נארן דור שמופעו פורקו, דון ללמייר, תרסיו קרישת נדור שטר שטר שטר שטר שטר מייר. תתו נוגע, כי תורשם בן יונקור, לאנרוי רוויה פיאנטור, פורט אנדרו לפה דמאבו, הם אינסון פלפפור. שתם, שתם, שתם, שתם אומר דונלה לומארה זה זייקריש את הדור שתם שתם שתם שתם באמת דונלה לומארה אבל בתוך האור של זה היה כאמור בסוף 1970 ואז מייק גם הגיע בפעם הראשונה כזמר מצליח להופעות בישראל, ואז הוא הקליט בעברית שיר שנקרא ערב טוב. אז שנשמע את הערב טוב. אנחנו נאמן, אגב. הערב טוב, כי את עמדת ברחוב. נחייכת אינטרח. I can't נדבר רגע על היחס למאג ברנדס בישראל אפילו בתחילת הדרך. עכשיו, לעיתון בספטמבר 1970, זאת אומרת פחות או יותר בזמן שקצת לפני מדורון אלובייר הוקלט, אז הוא אמר לעיתון שהוא ביקר את משפחתו בארץ, וכנראה הוא כבר די בתחילת הקריירה שלו בצרפת, והוא התקשר לטלוויזיה, אז היה ערוץ אחד, ושאלו, אולי אתם רוצים לארח אותי באחת התוכניות? לא היה שום עניין. אין תגובה. לא היה שום עניין. ואז הוא אמר, הוא אמר את זה... בסערת נפש, מה שנקרא, הוא אמר, אומרים שאני מתנקר לישראל. אבל ישראל היא בתוך הלב שלי, ואני מאמין שאני עושה שירות למדינה כשאני מופיע כאן. הוא יזה... אמר, אין אף אחד שלא יודע שאני ישראלי. והחלום הה... הגדול שלי הוא להופיע הופעת יחיד בהיכל התרבות בתל אביב. כשהוא אומר מה זה היכל התרבות, ברור שזה תל אביב. והוא אמר, אני יודע שעוד לא הגיע הזמן לזה, אנחנו כבר תחילת 1970, או אמצע 1970, הוא אמר, אבל אני ממשיך לחלוב, ואני מוכן אפילו להופיע בחינם. טוב, הוא לא היה צריך להופיע בחינם, כי שמחו מאוד להופיע, ובספטמבר 1971 הוא מופיע בהיכל התרבות, ומה שקורה שם... זה הסתערות של מעריצות על הבמה ומאבטחים שמאבדים את העשתונות. נהיים שם דברים שלא נראו קודם מופעים, בטח לא בהיכל התרבות. זאת קונצת, אגב, מפקיר מאוד את אדם, עם השיגעון. בוא שנייה ל... לא זוכר את זה ב-72 או 73, אבל uh, מייק ברנט מגיע להישג uh, נדיר. הוא, לפי ויקיפדיה, אני עכשיו מצטט, כן, הוא מחזיק במקום הראשון בצרפת שישה שבועות, לא רצופים, אומנם, אבל שישה שבועות, בין מאי ליולי, uh, בשיר שהוא מפסטיבל סן רמו. זאת אומרת, מקור באיטלקית, פסטיבל סן רמו, נקרא קיסרה, קסרה. Mm -hmm. שרו אותו, הרי תמיד יש שני ביצועים לשיר הזה, mm -hmm. להקה איטלקית שנקראת uh, e uh, uh, ריקי א-פוברי, והעניים, ושר גם חוזה פליסיאנו, קסרה. ואז uh, הוא הקליט את הגרסה הצרפתית שנקרא קיסורה. שזה מי ידע. Ee, ואז פרסם בלעיתון סיפור מאוד נחמד. <laughs> נחמד. לא יודע אם זה נחמד עם ההגדרה. Ee, התקליטון הזה נמכר בלבנון. ואז שתי בחורות שקיבלו עיתוני פופ מצרפת קור... מגלות פתאום, כאילו מגלות פתאום, שמייק ברנט ישראלי. ואז הן מתלוננות במשרד התרבות בלבנון, ויוצאת הוראה, קודם כל להעיף את השיר מהמצעד, מצטבר שהיה מצעד בלבנון, ולהחרים את כל התקליטונים מהחנויות, ולמנוע הפצה של עיתוני פופ מצרפת שהוא מופיע על השאר. ועכשיו הגיע הזמן לשמוע את כיסורה. כדיסיפר שלו שורף בטריניסה, שמע רבי אבא כוח שורף בטריניסה. פתאום קראתי עד כמה זה דומה ללכת לסניגו שזה משלב זה, מאותה שנה אני חושב של מייק ברנט, וזה כבר אה, בתוך הקריירה שלו, אבל אנחנו רוצים קצת אה, לדבר על תחילת, ממש אה, תחילת הקריירה של אה, מייק ברנט. ועל הקו איתנו נמצא קובי ארליך. שלום קובי. וואו, <laughs> התרגשות נולה <דלונה>. לשמוע. Mm -hmm. <laughs> אהלן אהרון. מה נשמע? יופי. תגיד, תגיד, תגיד, קובי, בוא, בוא נפשט את ה... את ה... את הסיפור ו... על הקשר שלך עם מייק שמתחיל באמצע שנות ה-60, נכון? כן, התחילת אפילו שנות ה-60. כן, כן, משהו כזה. תשמע, הסיפור הוא כזה שבבית ספר יסודי היה לי חבר שאני והוא הקמנו צמד, הוא ניגן על קלרינט, יואל קורקל, זיכרונו לברכה, ואני ניגנתי על פסנתר. אנחנו הופענו בכל מיני קבלות פנים, אתה יודע, כל מיני ארגונים, כמו ויצו, אגד, היינו ילדים בני שמונה. ויום אחד יואל בא בהרעיון, בהצעה, שאולי אנחנו נרחיב את הצמד שלנו לשלישייה, נוסיף עוד בן אדם. אני לא הכרתי אנשים ונגנים אז בחיפה, והוא הכיר מישהו שמנגן אקורדיון, והוא אמר שאולי נסע איתו חזרה ונראה איך זה משתלב. מי זה היה? זה היה אח של מייק צביקה. צביקה, כן. אימא? ואנחנו נפגשנו אצלי בסלון, בבית, ועשינו חזרה, וצביקה פרש, הוא לא כל כך מצא חן בעיניו, השילוב הזה של פסנתר ואקורדיון. אז צביקה, המליץ, צביקה המליץ על אח שלו? אז זהו, אז עכשיו אני מגיע לסיפור. אז איך שהוא חוזר מהחזרה שלנו, שלי ושל יואל, הוא, הוא מגיע הביתה, ומייק יורד במדרגות, ומייק שואל אותו מאיפה אתה בא, אז הוא אומר, אני בא מחזרה מקובי ויואל, ולא כל כך השתלב, ולא כל כך נראה לי אקורדיון ופסנתר, אבל יש לי הצעה ענקית בשבילך. תצטרף אליהם, תוסיפו מתופף, תקימו להאכה, ותתחילו להופיע. למחרת מייק כימות טיל התייצב אצלי בבית ואנחנו התחלנו, איך אומרים, כימות כפפה ליד לעבוד כמעט 24 שעות יום-יום, למיד רפרטואר על הרגליים ולהקים את הרבייה שהיינו אז, שאני ומייק ויואל ויהודה קרומבליט, הים תופף, זיכרונו לברכה ומייק, התוצרת שלי, שהוא היה איתי חמש שנים, מה שנקרא ברציפות, יום ולילה, כמעט כמעט 24 שעות. הוא היה מעין, אתה יודע, כמו אח גדול כזה. ואנחנו באותם שנים, אתה יודע, היינו ממש צמד בלתי נפרד. אנחנו הופענו במקומות הכי יוקרתיים אז בארץ, שזה היה מועדון פלמנקו באילת, ברונדו של מלון דן כרמל, הופענו במלון ציון בחיפה. ההופעה שלנו הראשונה הייתה במלון ציון בחיפה. והלהקה ש... ש... הזאת היא <עד> הסקיימאסטרס או לפני? לפני, לפני זה נקראנו הצעירים העליזים. הסקאי מאסר זה היה כבר בשנת שישים וחמש. כן. שהופענו ברונדו, הופענו שם ערב-ערב שנתיים. ערב, ערב, ומתקופת הצעירים העליזים יש איזשהם הקלטות, אה, ביתיות? אה, יש, יש משהו, כן. אני, אני חושב, יש איזה קטע שעשינו מלאגניה. כן. וצ'אווה מורה ועקי, זה היה uh, מוזיקה שהיינו עושים לה הרכדה בזמנו okay. והמופע היה מתחלק לשניים, גם הרכדה וגם מופע ויש כזה, יש את זה אני חושב אפילו ביוטיוב, מנגניה yes, יש, yes, כן יש את זה? כן, כן. אז זה מהתקופה שלי ושלו, שאני מנגן, מייק והיה איגר סלע, אז המתופף שלנו כן. ויואל היה עשה קולות רקע תגיד... וגם ניגן סקסיפון תגיד, ואז מייק יוצא עם, עם להקת כרמון, כן. ואז הוא מגיע לטהרן, ואז הוא מכיר את סילבי ורטן, וכל הסיפור הידוע, והוא מגיע לצרפת בתחילת, סוף שישים תחילת אלף נכון, נכון. ואתם שמרתם על קשר לאורך התקופה? בטח, תשמע, תשמע, אני ממש, איך אומרים, הוא, הוא חבר נפש שלי, הוא לא שכח אותי. אתה יודע, איך שהוא הצליח בכאן, קודם כל הוא שלח לי את התקליטון הראשון שלו, הוא אמר לי, לס מועטמה כן. ופסקא זאת אמת לי כמו השתי שירים. תקליטון של 45' היה לפני 60 שנה. יש, יש, יש לנו לפני 55 שנה, יש לנו את זה פה. לא רק, אנחנו גם השמענו, השמענו את לס מועטמה מתוך התקליטון שיוני באגן הביא לפה, בתקופה הישראלית. מה אתה ישראלית, אומר? כן. כן. אצלי יש לי את שהוא כותב לי. <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> רואה, <laughs> קובי, בפעם הבאה אתה תקשיב לתוכנית מההתחלה, אז אתה יודע את הכול. מה כתוב לך בהקדשה? אני יודע הכל, מה זה? זה תוצרת שלי, מייק. מה זה? אני לא מכיר את מייק. מה הוא כתב לך? אבל הוא כותב לי ככה, הצלחה פנטסטית בקאם. כן. כאן זה המקום הזה שהציגו אותו שם, אתה יודע את השיר הזה? במידהם, כן. במידהם, כן. הצלחה פנטסטית בקאם. השיר האהוב עליי, לסמוט, אמירו כתב לי, השיר האהוב עליו. והוא אמר לי פרטים במכתב הבא. ושמייק מפתיע ומקיים, חלום שהתגשם. <laughs> <laughs> וכן, תשמע, הוא לא שכח אותי, הוא גם uh, הציע לי הרבה פעמים לבוא איתו, לעבוד איתו, ככה לחדש ימינו כקדם, אתה יודע, כמו שהתחלנו, okay. להמשיך יחד. אבל אני נסעתי לארה״ב ללימודים, העניין אותי יותר, אתה יודע, אני בכיוון של ג'אז יותר. כן. Okay. אני ג'אזיסט, נכון. אתה בטח יודע מזה. היה, אנחנו יודעים, ואנחנו גם uh, צריכים לסגור איתך על... Uh, על uh, על בואך הקרוב לפה, עם, עם דברים שלך שהם נמצאים על וינילי. כן, כן, כן, יש לי יצירות שונים, אבל, אבל זה, זה בהמשך. עכשיו, אז שמענו, שמענו על ההיכרות הארוכת השנים עם מייק ברנד, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה המתבקשת... יש לי איך? עוד כמה דברים להגיד לך שזה כן, כן זה כן. על מייק. תשמע, דבר. שני דברים. כן. אני, בעצם שלושה דברים. אני הלחמתי שיר לזכרו, שנמצא כן. ביוטוב, נקרא מנגינת נעורים. אוקיי. זה שיר שמתאר את כל הקשר שלנו מתחילת הדרך, ואז, ואז שנפרדנו. כן. אני התגייסתי לצבא ולא יכלתי להמשיך הלאה. והוא הלך לדרכו למלון הילטון, אחר כך מלון כרמון, אחר כך מלון דן, אחר כך טהרן. זה דבר אחד. הדבר השני שאתה לא תאמין, וגם הדבר השלישי, שאני חשבתי הרבה הרבה שנים איך להנציח את מעקד החבר נפש שלי, באמת הוא היה יותר מאח מבחינת הקשר והחברות והדאגה וכל, ממש לא, לא היה לי חבר כזה, עד כדי כך. אבל מה, אני חשבתי כל הזמן איך אני יכול להנציח אותו. וחשבתי, ואני עשיתי מופע לזכרו בעצם uh, ממני אליו, שנקרא מייק ברנד בנימה אישית. כן. אני לא יודע אם שמעת על המופע הזה. אני חושב שכן. זה על... היה המופ... בוא... מה אתה אומר? בוש... בוא, בוא, בוא, אה... נשאל את השאלה המתבקשת, אה, איפה, איפה תפסה אותך הידיעה על אה, מותו של מייק? איפה? תשמע, זה היה זעזוע. אני גרתי אז בניו יורק. כן. זה היה בשנת שבעים ואני מקבל את המגזין של העיתון, בזמנו היה החוברת הזאת של העיתון, היו מוציאים כל שבוע על הבידור הישראלי, ואני מקבל את המגזין הזה מחמתי. כן. ופתאום אני רואה את התמונות שלנו, את התחילת הדרך ותמונות שלו, וכתוב מה שכתוב, אני הייתי בהלם, לא האמנתי. שהוא יכול לעשות דבר כזה. אמרתי, אין דבר כזה בעולם שהוא יעשה את זה. ומישהו גרם, מישהו עשה את זה, מישהו גרם לו לעשות משהו. לא יהיה בעולם דבר כזה. הבן אדם הזה אהב את החיים, אהב לחיות טוב, אהב לאכול טוב, להתלבש, אהב נשים, אהב את כל החיים הטובים. לא יכול להיות בעולם שהוא יעשה דבר כזה. משהו קרה שם, מישהו כנראה לחץ עליו, או מישהו, משהו קרה שם. לא יכול להיות שזה מעצמו, בחיים לא, בחיים לא. אז אני הייתי בהלם, ממש בהלם. <coughs> אבל הדבר השלישי שרציתי להגיד לך, שזה הפואנטה, אני חשבתי להתחבר אליו בשנות ה-70, אחרי אמריקה, okay. וקרה מה שקרה, הלחנתי שיר בארצות הברית, שבאנגלית זה You've never said goodbye, ושלחתי לו, בתקווה שיקליט את זה בצרפתית. קרה מה שקרה, השיר נשאר במגירה 30 שנה. תבין. כן. Okay. ופניתי לז'אן רנארט. אתה יודע מי זה ז'אן רנארט? הוא כתב לו את לסמואטמה. בדיוק. לסמואטמה וכל הלהיטים, ואמרתי לו שאני עושה מופע הנצחה ממני למייק חבר, ואם הוא יוכל לכתוב לי מילים בצרפתית לשיר הזה. תשמע, הוא השתגע. מה זה שמח, אתה יודע, הוא שמע אותי ואת התמונות שלי ואת כל הקשר, ובצרפת כל ה, אתה יודע, הסיפור שלי ושל מייק כל הזמן מתגלגל שם, תחילת הדרך. הוא כתב לי מילים. למה שנקרא תונא ז'אמה קומפי, מעולם לא הבנת, לשיר שמייק היה אמור להקליט, ואני רץ עם השיר הזה במופע, אנחנו עושים איזה סגירת מעגל. הזמר שלי, גיא הררי, הוא שר את השיר הזה. וזה, הקהל באמת, אתה יודע, מה זה מקבל את חבל על הזמן. קובי, שמחנו, שמחנו. הנושא עצוב, אבל שמחנו לדבר איתך, ואנחנו... נארח אותך ב בהזדמנות קרובה אצלנו כאן, ותביא כן, אנחנו... את ההקלטה. כן, אני כבר הכנתי. יש לכם את ההקלטה, לא? Uh, יכול להיות. ביוטיוב, נשמע... רגע, אתה מדבר על הג'אז, לא את ההקלטות של הג'אז. אנחנו נדבר על זה uh, בהזדמנות אחרת. אז בצדק. תודה, קובי, שהיית איתנו. בבקשה. ואנחנו uh, נשמע עכשיו את uh, מייק ברנט מאותם... Uh, ימים רחוקים אקי. תודה קובי, להתראות. ביי. זה היה מייק ברנד עם הסקיימאסטר, שר באיטלקית אקי, שהיא ליד גדול של פאוסטו-ליאלי, ובתשובה לשאלתכם, לא, אז הוא לא ידע איטלקית, כמו שהוא לא ידע צרפתית, אבל כשכותבים את זה בעברית פונטית, איטלקית פונטית, צרפתית פונטית, הכל אפשרי. ברור. טוב. כבר מונח לנו אה, השיר הבא, של מייק uh, פראנץ, מתוך... Uh, כאן הוא, הוא מתוך האוסף uh, הכפול שלו, שיצא בארץ לאחר מותו. Uh, זה שיר מסוף 72', וזה ציון דרך בקריירה של, uh, של מייק. Uh, לא יודע אם יש לך אותו גם בתקליטון, או שזה רק באלבום. אפשר לבדוק, תבדוק, תבדוק אם זה בתקליטון. אבל, סמא פריאר, זו תפילתי, זה השיר הראשון שמייק גם הלחין. שזה כבר ציון דרך, שאמרתי, משמעותי בקריירה שלו. ולפי ויקיפדיה, לא רק מקום ראשון בצרפת, אלא 13 שבועות רצופים. כבוד, כבוד. כבוד גדול. אז שנשמע את uh, סמא פריאל, yeah. בבקשה, נפעיל. וזה בא. זה כבר בא. בסוף זה בא. אמרתי לכם שזה... יביא. עוד שיר, וכאילו בקד אנחנו בכרונולוגי כזה, ועוד שיר שמייק ברנט הלחם, ועוד פעם מקום ראשון בצרפת, מיליון וחצי עותקים, ככה נכתב בליטון, בצרפת. כן, מאוד. רבע מיליון בקנדה, מה זה קנדה קוויבק. בסדר, תשכח גם שם, יש לך חלקים מאוד רחבים שמדברים בצרפתית. כמו שדה אמר בזמנו, אבל הם לא. והשיר הזה נקרא, הכל ניתן, הכל נלקח, ואנחנו נשמע אותו. תכף הוא בא. שקרועה, תוגר פרטור. זה מר סוביה קונטורייה, סלול בלער כגרון דיסר, עוד טור דנור. לדון רג מזון לג'ור זורה, לגרוס סילנס לדון הדיינו פיניפה. Oh, שום טרומפה שאתם וב-73' כזכור לכולנו פרצה מלחמת יום כיפור ומייק mm -hmm. ברנט עושה מה, מה שכל ישראלי בחו"ל עושה הוא uh, ממהר להגיע לארץ, הוא תורם כאן דם, הוא מופיע בפני חיילים mm -hmm. ואז הוא חוזר mm -hmm. uh, לצרפת מגיע שוב לביקור בישראל באפריל שבעים וארבע, זה הביקור <אח> האחרון שלו כאן בארץ. ואז יש לו עוד לאיט ש... גדול שנקרא ככה, אני אוהב אותך, שאולי נשמע בהמשך. ואז <אז> יש לו עוד לאיט גדול, שנקרא, מי יכול לספר לך? כיפורה סדיר. בוא נראה אם... אם כיוונו את, ה... את השיר הזה? לא, לא כיוונו עדיין את השיר. אה, אמירה, no. בואי תכוון לי בבקשה. את השיר הראשון בצד שני. Mm. לא, לא, לא, לא כאן, לא, לא, לא, לא, הוא לא מונח על, ה... על הפטאפון. שיר ראשון, צד שני. כיפורת תדיר, מי יוכל לספר לך? זה עוד שיר שמגיע למקום הראשון בצרפת. אגב, כל הנתונים של מקום ראשון זה מוויקיפדיה. יכול להיות שיש אה, קצת אה, אי-דיוקים, לא אבל, זה... אבל... ניתן להיות מהספק. ניתן, ניתן את הכבוד במייק, כי פורטת דיר. כבר! הוא לא הופעל. ועכשיו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שסובו מרשה, סובו שרשרת. מייק בראונט, כיפורת הדיוק, מי יוכל לספר לך? כשפורט לאבוי, משנה שמה עוזר. אומיה שאתה בא שסובו שרשע דבואלט נוסק רא אף תדיר לבן ריטר שתדע סירי דתור מונקור דתור מונקור שפועק תיקון כיפורת אדיר, קומיין שעה מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה להפוך אה, לצד שני, ויש כאן שיר שחתום עליו אה, מייק ברנדס, זאת אומרת אה, מילים ולחן, לא שמענו את זה. איך הוא נקרא? וזה כתוב באנגלית, זאת אומרת, אה, הנה אנחנו מגלים שהוא גם שר באנגלית ומקליט באנגלית, וזה נקרא She's My Life, mm -hmm. אז אה, זאת הזדמנות אה, לשמוע את זה. She's my life. And now it's not what it's talking about. Again, she's my life. She's what I really want. Far away, far from me, oh, I'm sad. She's my life, oh, my soul, she wants always. I said to her, wait for me She didn't want to know my life, all my love, she's what I really want. Far away, far from me, miles away. I told her please don't stay with me, her eyes were blue. I said to her, wait for me, she didn't want to תראו, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אבל אנחנו מתקרבים גם לסוף הסיפור של מייק ברנט, כי בסוף שבעים וארבע מייק ברנט מנסה להתאבד. בפעם הראשונה, ניסיון שנכשל, כן. <אנ> <אנ> גם ניסה לקפוץ מזה. הוא ניסה לקפוץ, אבל הוא נחת על, קומה רביעי, על שלישית, גד. קומה כן, כן, רביעית לקומה שלישית, כן, מה שהוא בלם אותו, הוא שבר את הרגליים. כן, כן. כן. <אנתי> והוא עבר אשפוז וטיפולים פיזיים, נפשיים. ואז הוא אומר שוב ושוב, ברעיונות שהתפרסמו איתו, אני לא יודע מה קרה לי, אבל זה לא יקרה שוב, אני בסדר. <אנ> אבל... יכול להיות שהעניין הזה של דיכאון כבר צץ לפני הרבה הרבה שנים. בגלל לחצי המקצוע, אולי גם אה, רגשי נחיתות, כי הוא לא שכח את זה ש... שהוא לא ללהקה צבאית למשל, כי הוא... הוא שר שיר באנגלית, שר שיר של אלביס. היה נהוג ששרים שירים uh, בעברית. Uh, והוא הרגיש גם שלא מעריכים אותו מספיק בארץ לפני שהוא נסע uh, לעשות קריירה בחו"ל. ובאותו ראיון ב-1970, הוא אמר משהו שאולי ניבא את ההמשך. הוא אמר, יש לי כאן, בפריז, המון חברים, אבל אין לי אפילו ידיד אמיתי אחד. והכל זה מהפה ולחוץ. ו... ואז אה, הגיע הסוף. אבל לפני שהסוף מגיע, אנחנו נחזור ל-1971. בעצם תחילת השיא של הקריירה שלו, ואנחנו נשמע עוד שיר יפה של מייק ברנדט, שנקרא "נלך לסליגו". סליגו זה באירלנד, אגב. מקומל, שמעון לסוברים ולוותיכם איסי לז'ורלר טריסטי מסעד עמם קולוסיאל אבלוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שב על הבל, או סוב או ברח, תתת או מועדו או שם הופך לסליגו מייק ברנט, 1971 ובעצם הגענו לסוף השעה הזאת שהוקדשה למייק ברנט וזה הזמן לומר תודה לאמירה שהפיקה, לרובי הטכנאי, לקצין אספקה ראשי יוני בגן, לקובי ארליך שהיה איתנו בטלפון וסיפר על הימים הראשונים של מייק כאן בארץ. ואנחנו נסיים עם בעצם הלהיט הגדול האחרון של מייק ברנט בחייו, גם מקום ראשון בצרפת, וזה נקרא דילוי, אמרי לו. ולא נותר אלא לומר חבל, נורא חבל, 50 שנה בלי מייק בראנט. <מח> צריך לחשוב על מה הוא יכול להשיג באותם 50 שנה, ולעולם <מח> לא נדע. <מח> אז מייק בראנט איננו, אבל השירים שלו חיים אחריו, <מח> ויש בזה נחמה. <מח> אז תודה שהייתם איתנו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז שיהיה שבוע טוב ורק עשורות טובות. תודה. FM, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון